Знову рух пристукаті дерева. Венямін десь надто притиснув і кут рушився в гуркоті. Ти город розвалиш на сорог, забідкався конструктор. Піднімаймо. На кресляра вчиться, лінії водить, як дитячі волосинки, а тут дерево розтрушує. Ти делікатно, поки її нема, складім як слід. Скоро на порозі стала Марта Мірник, держачи пакунок. Середній зріст, на худій шиї. Видовжена в тонкому обрисі голова. Білість лиця, як зірисів. Висока зачіска притемненої русявості, Сірі очі, погляд тихий, ніби в дівчат-школярок. «Ви? Простіть, кинувся Аркадій, я неуважний». Поволі з зупинками вона добирає слова. Я зайшла сказати, батько взнав від священника, як поскладнішала справа Олега. З моря витягли бляшанку, там хустка вашого єпископа і частина вишитого рушника. Нема нічого з особи, вбитої в парку, тільки речі з церкви. Їх сліди знайденої в попелі. Повинна б відпасти підозра, ніби нижче в речі пограбовані з мертвого. Але невідомо, як буде. Нащо ж кидати в глибину хустку єпископа, дивує видя він. О, забула, хустка вгорнута в сторінки з парафіяльного журналу. «Якась безвихідна справа», – вражається Зенон. «Чого журнал в океані топити і так прикрахуватись?» Він мовчить, бо комусь присягнув, – відповіла Марта і глянула на свій годинничок. «Куди спішити?» – турбується конструктор. Присуває древітню, як стілець. «Треба віднести ліки до людей. Там малярія. Мабуть, близькі приятелі сім'ї?» – відгадує маляр. «Я їх не знаю, сусіди порадили». «До невідомих зовсім». «А що приводить?» – дізнається Зенон. «Цікаво, що насправді?» Видимо, повагавшись, Марта відмовила. «Моя жорстокість. Я була маленькою, коли сім'я тимчасово жила в околиці міста. Раз я взяла гроші на квіти й побігла. Зустрілася мені незнайома однолітка і попросила помочі. Мама в неї хвора, батько помер. Нема за що купити мамі дорогі ліки. Я повагалась і дала тільки частину. Квіти потім не принесли радости, були, мов, темні, бо все згадувалась однолітка, як з болючим докором подивилась і, відвернувшись, заплакала і пішла. Я багато разів ходила розшукувати її, але вже не було. В житті ніколи не матиму спокою. Може, через мене ліків не куплено, і хвора мати страждала. «Перебільшення, як завжди, при нервових самосудах, визначив Моляр. «Можу попрощатись», – Марта відходить, їй слід конструктор. Зенон проговорив трохи з тишиною. «Високий квіт, обмитий росою». «Лучний вислів, я зводен. мила безконечно. Яка собістливість! На весь вік відчуто помилку. Але щось тут сирувато, – поскаржився Венямін, – здобуту пляшку і чарки, погрітись. «Який секрет у родинах?» – розмислюється, випивши Зенон. «Виховують гречних дійчат, – Венямін. Просто з малку чути, люблячу мову старших». Строгих до провин, але справедливих. Тому діти стають спокійні слухняні з гідністю. А в нас так буває. В таборі дорослі сусіди, чоловік, жінка та батьки її день і ніч кричали на дитя, аж почало кидатись на долівку і битись істерично в корчах. Татарство. Мабуть, так було з Таїсою. Тому бурхливі крайності. «Спасибі, сердечні!» – заговорив веселий, вернувшися Аркадій. «Пораділа!» Маю гарних приятелів, Вен'ямін Грози. Як скривдеш це ангельське оленя, найму бульдозер і роздеру студію. Чого студію? Ні, мою особу, злочинну. До речі, Марта пригадала. Розшукую темну особу, що брала з Олега слово честе. Можливо, загадка таке розв'яжеться. Справнитство спокуси. В залі повній публіки високоголовий суддя Вільфред Доновен і слово підвищення вбраної мантією, маючи дерев'яний молоток біля руки, проголошує з красною виразністю. Після перерви і переміни в складі присяжних, через дивні причини з раптових від'їздів перешкод, продовжуємо розгляд справи, складненої незвичайними збігами обставин. Наведу Нагадку для присяжних на їх сублінії лежить визначити винність